Most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mi a megszólítás? Nándor. De megszületett már, mert beszélgettem Minden kedden beszélgetek el Simonnal És azt mondta, hogy neki már réges rég nem kellene felszólalni a parlamentben A Lázár Jánoshoz intézett kérdésekben De még mindig ő az illetékes elvtárs Mikor leszel te az illetékes elvtárs? Cse Ginándor van a vonalban Hát a miniszter úr bármelyik államtitkárát bármelyik kérdésben. Igen, ezt is mondta, de hogy erről egyébként létezik egy papír, hogy ki az első számú helyettese ilyenkor. November 8-től, bocsánat ez is október 8-től jogilag a, a, az új feladat teljes egészében, és tegnap volt a Sándor a köszönség elnök előtt, étel, tehát szakmai illeti égességemet érzem az ügyhúlyát még csak. Nyomokban. Tehát, hogyha most megkérdezem tőled, hogy a bonyhádi feltárások hogyan fognak folytatódni, akkor azt mondod, hogy félelmetes kis türelmet kérek? Azt mondom, hogy János, kérek szépen egy óra türelmet, és utána azok be kell tájékoztatni, ha, ha bár a bonyhádi feltárás kérdései azok nem feltétlenül miniszterelnök is tartoznak. Amennyiben viszont igen, akkor pont vissza utalja a utaljak titkár államtitkár kollégámra, a, akinek a területe a, a, az épített örökségvédelem kérdéskörre, tehát az ügyben még lehet, hogy mindig úgy neked, sőt, biztos vagyok benne. örülsz -e, hogy miniszterhelyettes lettél? Szerintem szüleim büszkébek is, és jobban örülnek. Én feleséged is tudtam való. Feleséged is, nem parancsolni. Igen, igen, igen, ő is... Ha... gyerekeid meg túl kicsik, hogy ezt föl Ebből annyit fog érezni, hogy még kevesebbet leszek, leszek a családod. de komolyra fordítva a szót, én önmagában azt gondolom, hogy Persze nagyon fontos, és nem szeretnék átszerénynek tűnni, hogy, hogy nem vagyok erre a egész történetre büszke, de akkor, hogy ív lennék, hogyha ennek az egész ügynek nem a súlyát és a feladatnak a nagyságát látnám. És mivel én viszonylag fiatalon kaptam ilyen feladatokat, ezért én azt gondolom, hogy nekem duplán kell mindenről az hiszen egy teljesen más elvárási rendszernek kell megfelelnem. Amikor az uniós pénzekkel kapcsolatos kérdéseket fölteszem, akkor változatlanul nem vagyok szakember. E, azt próbálom benne megragadni, amit értek. Nyilvánvaló egy gazdasági sokkal mélyen szántók tudna lenni, mint én. Azt sem biztos, hogy a legfontosabb kérdéseket teszem föl. Egyrészt van némi restanciánk, amin át fogunk futni. Másrészt azt kérdezem tőled, imáron a beszélgetés második részének közepébe vágva, hogy milyen az, amikor a magyar politika közszereplői, Például Szabó Tímea úgy használja az Olafot, ami ugye egy uniós ellenőrző szervezet, mint hogyha az a központi népi ellenőrzési bizottság lenne, vagy a kehi lenne, vagy pótolná a magyar hatóságokat, amelyek nem látják el vagy úgy tűnik, mintha nem látnák el azt az ellenőrző szerepet, amit egyébként a közérleti szereplők úgy gondolják, hogy el kellene látniuk, és egyre többször lehet hallani az, hogy az Olafhoz fordulnak különböző közszereplők uniós pénzhez való jutása kapcsán, és akkor sajnos itt ismét Elsimon példáján elő, csak annyit tudok neked mondani ez ügyben, hogy nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést neki is föltettem, tehát nem arról van szó, hogy Reginándorról elbeszélgetek Reginándorról majd Csepreginándorral pedig elsivorról. Na hát először is két dolgot szerintem érdemes tiszteletelni. Ha én jól látom a vádakat, a vádak nem arról szólnak, hogy közszereplők kapnak eu forrásokat, nem az ellenzéki képviselők, akár Szabotibé, akár mások feltételeznek, vagy van, látnak valós kapcsolatot közszereplők és, és különböző adott esetben üzletemberek, a tudományos élet képviselői között. Széptől kezdve mondjuk azok, akik az utóbbi kategóriába tartoznak. Két kifogás is van. Egyrészt a mértéke, másrészt az bázikusan, vagy bázisosan is azt mondja a hát, szavó tíme, hogy ez összeférhetetlen. Két, két, két, külön, két, külön, két külön kérdésről beszélünk. Az egyik az az, hogy egy tíz országban bárkit össze tudsz kötni két vonallal. Ha te egyszerűen voltál a parlamentben, és adott esetben hogy a ugyanebben a pillanatban volt a parlamentben, akkor azt le lehet írni egy újságnak a címlapján, hogy fiala vonához érkezett. Vagy ugyanoda ment, ahol vona van, vagy ugyanolyan, hogy ugyanott e, volt egy időben vele, tehát biztosan kettőjük között valami kapcsolat. Tehát egy 10 milliós országban két vonalat bárkit bármilyen módon össze lehet e, kötni. Azt én egy, e, egy nagyon komoly elvi vitának tartom, hogy a jelenlegi e, ellenzék, és most Beszéltünk szintén bármelyik ellenzik szemben szemben a jelenlegi kormány, nem tartja azt fontosnak, hogy a magyar gazdaságnak legyenek olyan szereplői, akik versenyképesek nem csak Magyarországon, hanem a regionális kitekintésben egy-néhány iparágból, egy-néhány szereplő pedig világviszonylatban is. Most ahhoz egy nagyon világos kormányzati támogatásra van szükség. A jelenlegi kormányzat 2010 óta folyamatosan kimondta hogy vannak olyan iparágok, hogy igenis magyar szerepléket kell pozícionálni. És nem azért, mert hogy ez egy, ez egy elsztelen és öncélű uh, játék lenne, hanem azért, mert a magyar gazdaság felzárkóztatásához hiányzik ma az a magyar tőkés réteg, egy hiányoznak azok a meghatározó vállalkozások, amelyek utána a nemzetgazdaság fejlődésének a alakján... Én ezt értem, de ezzel együtt fennáll az a vád, hogy ez miért történik a Fidesz belső köreiből. De én ezt, én ezt nem, nem gondolom, hogyha nézzünk az élelmiszeriparon keresztül uh, számtalan más uh, iparágot... Tudomásra az, vettem, azt kérdezem tőle, hogy nem értek hozzá. Milyen, mit fogad be az Olaf, és mit nem? Uh, milyen, uh, tehát me mekkora reményt lehet ahhoz fűzni, hogy például Elsimon Lászlóval kapcsolatban az Olaf nem elég, hogy befogadja ezt a problémát, de valamit mond is ennek de, kapcsán. Mi, nem is konkrétan az első ügyet. Amit tudok róla, az az, hogy ő ugyanazt a földalapú támogatást, amilyen a földjeinek a nagysága alapján őt megilleti, kapta meg, mint bármilyen másik gazda, aki, aki gazdálkodik, és valamilyen földbirtokkal rendelkezik. Tehát az, hogy bármikor adott esetben egy képviselő tulajdonában lévő földalap kifizetnek neki ugyanolyan alanyi jogon járó támogatást, mint hogyha neked van föld, neked is kifizetik, a Szabotinának, a földje is kifizetik, ezt egy örgöttől való rosszként mutatják mű, be. Ezek az emberek úgy látszik a soha meg nem valósult kommunizmusban szeretnének élni, ahol, ahol minden közvagyon nincs a magánvagyonnak értéke. Mi azt gondoljuk, hogy vagyonnak értéke van, és minél inkább szükség van arra, hogy több eh, Erős gazdasági háttérrel rendelkező ember legyen Magyarországon. Ezért a szókincse már átalakult két óta. Az iránt érdeklődöm, hogy egy Olaf mikor. Egy, egy mondat leíró az, az, hogy, hogy az, az Olaf-al ide-oda e, dobálóznak. Három évvel ezelőtt Szabotimia azt sem tudta, hogy mi az, hogy Olaf. Csak most ez egy ilyen slágás szóval vált. A 713 as pénzügyi ciklus zárásaként nagyon-nagyon sok olyan vitás ügy kerül napirendre, amit le kell zárni idén december végéig. Ha megnézel más tagállamokban kormány és ellenzék közötti vitát, azok ugyanerről szólnak. Semmilyen különbség nincs, ott is az olaf Aztán kiderül, hogy az ügyeknek a nagy többségében meg bármilyen konklúzió nélkül zárja le az Olaf az ügyeket. Tehát az Olaf által indított ügyek számából, és az ténylegesen lezárt ügyek számából, az egy elég érdekes következtetéseket lehet levonni. Persze erről az ellenzéki képviselőtől nem fogsz De Ők helyesen teszik azt, hogy minden gyanús ügyet számon kérnek a kormányon. Mert ez azonban apropót arra, hogy nem mutassuk egy-egy konkrét ügyön keresztül, hogy mit miért teszünk. Most akkor ugrom egyet, aztán csak, hogy ne, ne csak uh, ilyen személyzeti apróságokról legyen szó, hanem legyen szó másról is. Amit én tapasztalok, és még egyszer ez nagyon fontos, az eddigi beszélgetéseink folyamán sem gondoltam, hogy én nálam van a bölcseköve vagy én folyam a pasztát ez ügyben. Próbálom megérteni azt, amiről kapcsolatban kérdezek. Az alapján azt tapasztalom, hogy november 1 jelentős változások fog beállni, nevezetesen lesz egy új közbeszerzési törvény, és ez az új közbeszerzési törvény az uniós pénzek felhasználásában is alapvető változást hoz. Azon a szinten, ami egy nagyjából 8. általános gyerek van, elmagyarázod nekem, hogy ez milyen változást fog hozni? Az új, az új közbeszerzési törvényen legnagyobb különbség, és ez volt a törvényhozásnak a célja, amit a törvénynek. az, hogy ott, ahol közténzeket használnak fel bármilyen beruházás kivitelezéséhez, ott ne alapvetően a jelentős tőke rendelkező lennekező cégek legyenek preferálva, hanem magyar vállalkozások is tudnak indulni. Az összes olyan módosítás, ami a közbeszerzés törvényben megtalálható a november 1 -e utáni a határba törvény esetében, az arról szól, hogy több magyar vállalkozás. Ez összefüggésben van azzal, hogy a kormányzatnak az a célja, hogy a 2014-2020-as periódusban a KKV-kat akarja támogatni. Igen, igen ezeket a, a makrogazdasági e -e, célokat több eszköze lehet. Lehet szabályozói, lehet támogatáspolitikai eszközöttel szolgálni. Ez a szabályozói oldal. Tehát eddig, hogyha valaki egy metrót akart építeni Magyarországon, e -e, beadott egy e -e, er közbeszerzés, jöttek szállítók, akkor az egyedül egy szempont, ami dominálta azt, hogy ki nyerhetett, az az ár volt. De mondj nekem egy-egy lengyel egy -egy közberuházás Magyarországon 9 óta, ami végül ugyanazon az áron valósult meg, mint ahogy azt A négyes Metrómának a kivitelezési költsége közben a duplája volt ahhoz képest, ahogy a beruházást elindították. Most az új közbeszerzési törvény azt mondja, hogy nem az ár az egyedüli szempont, amikor győztes választanak egy-egy egy-egy a konkrét munkára vonatkozóan így kisebb, az esetben a magyar cégek is labdába tudnak rúgni, mert lehet, hogy árba magasabbat, mint mondjuk egy multinazsályos vállalkozás, aminek a tőke ellátottsága megengedi azt, hogy árba alá menjen a piacnak, főleg annak tudatában, ahogy ismerték az eddig rendszerű működését, hogy pultmunkát meg egyéb munkákon keresztül mindig a tényleges kivitelezési árat meg lehet. És hogyha idézem azokat a szereplőket, akik értenek hozzá, és azt mondják, hogy innentől kezdve az ajánlattételi kötelezettség vagy pedig az, hogy aki közbeszereznek, azoknál is sok dilemmát felvett a téma és meglátása, szerint a többség megvárja majd a döntést, ha onnan számítva például csak 12 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására, és meg annyi részletkérdés, amit itt most nem fog felsorolni, nem fogja ez időben úgy lelassítani a folyamatot, ami viszont nem a kormányzat célja, hiszen a kormányzatnak pont az a célja, hogy minél több uniós pénzt lehessen lehívni. Nem, mert sokkal tisztábbá teszi a versenyt is lényegében, arra is a részvevő szereplőket, hogy az első ajánlati dokumentumot varróban ne taktikai, hanem konkrétan stratégiai gondolatok mentén nyújtságban, ami szerintünk lerövidítheti azok a rövidítés helyzeteket, amelyek egy-egy közbeszerzési eredmény követően um, kerültek napirendre. Az új közbeszerzési törvény két elvárásnak kell, hogy megfeleljen. A magyar kormány törvénye szembeni elvárása az az, hogy az uniós szabályok maradéktalan betartása mellett, de igenis támogassa a magyarországi szereplőket. Nem jobban, mint ahogy a német törvények ezt lehetővé teszik a német vállalkozások esetében, vagy az osztrák-francia törvények az ott lévő, vagy ott működő vállalkozások esetében kettő. Az Európai Bizottságra egy nagyon-nagyon hosszú vitán vagyunk túl, ami a közbeszerzési törvény vagy közbeszerzési szabályrendszer változtatására vonatkozik. Itt minden egyes tagállam esetében az Európai Bizottság a transzparenciát és a közösségi érdekek maradéklan érvényesülését kéri számon, ez a közbeszerzési törvény pedig átment a tűfokán. Tehát sokkal több transzparenciát ad. Például annak köszönhetően, hogy sokkal alacsonyabb értéken már a, a, egy vállalkozásnak, amelyek mondjuk Európai Uniós pénzt kap arra, hogy egy gépet vásároljon, egy közbeszerzést kell lebonyolítania. Tehát nem rámutat egy szállítóra, rámutat egy gépre, hogy ő ezt akarja megvenni, hanem neki úgy, hogy közbeszereztetni kell az összes ezzel járó transzparens feltételeket. Köszönöm szépen, most visszamegyünk az emberi apróságokhoz. Megszüntette a nyomozást a norvég civil támogatási alap elosztását koordináló ökotás alapítvány ellen a Nemzeti Adó- és vámhivatal Közép-Magyarországi Regionális Bűnügyigazgatóság, amivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetés és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. A kehi még fellebbezhet ezt a közleményt egyébként nem is a Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-Magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága adta ki, tudtommal. A Versus.hu szerezte meg, az Őkotárs Alapítvány tőlem tudta meg, és aznap aztán szanaszét megjelent ez az interneten. fűzőle hozzá kommentált, különös tekintettel arra, hogy az a hív, az a hevület, az a lendület, az az indulata, hogy a kormányzat ráugrott a norvég civil alapra, benne az Ökötárs Alapítványra azért igényel némi kommentárt, azt hiszem, a részedről az ügy mostani stádiumában, amelyről lehet tudni, hogy nem az utolsó stádium, de egy fontos pillanat. Figyelj, hát, János, az a kormányzati szándék nem változott meg, hogy, hogy ugyanezat a transzparencia, amit a civil szektor jogosan elvár a kormányzattól, ez a transzparencia kell, hogy uralja a civil pénzeknek a helyzetét is ott, ahol ez nem magánadományként érkezik, hanem bármilyen forrású közpénzként. nem szerintem kárvitazkozni. A NAV eljárással kapcsolatban pedig azt, amikor elindult, azt sem kommentálta a kormány, ezt, amikor lezárult, ezt sem kommentálja a kormány, tudomásul veszük. Én ezt értem, de hogy korábban a Fidesz elnézést kérte a Hezdenki Bizottságtól, igaz, hogy arra akkor egy bírósági ítélet kötelezte ezt, azért én, mint egy ilyen outsider halkan azt mondom, hogy ilyenkor azért az ember átgondolja annak a hangvételét, ahogy a norvég civil alappal kapcsolatban volt szóbeszéd hetekkel, hónapokkal ezelőtt is a mostani stádiumban, hogyha ilyen módon nyilvánult volna meg a kormányzat akkor, mint hogy te most megnyilvánultál, nyilvánvalóan nem tenném fel ezt a kérdést most. Figyelj, hát, hogy hát, hát, hát, én személyemben is végigkísértem ennek az ügynek az alakulását, én azt gondolom, hogy, hogy a, a norvég civil kapcsolatban nagyon-nagyon sok jogos kérdést fel lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon belterjes, eh, önmagadnak pénzt eh, gründuló eh, kör van, amelyik a magyar civil szektoron belül különböző eh, forrásokat eh, csak egymás közötti rendszerben eh, képesek osztani felhasználni. Azt gondolom, hogy ez nem jó az országnak, azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú vita lesz, de hogyha születik egy ilyen döntés, amit jelenleg sem naphozott, azt nem tiszteletben kell tartani. Jó, de más dolog, amikor folyik egy morális vita, és más az, amikor egy kormányzat jogi relevanciát követel, és a jogi relevanciának megfelelő döntés egyelőre azoktól a szereplőktől, akiktől ez várható, nem született meg. Menjünk egyet tovább, és akkor most megyünk más a másik oldal. Október második felében, ez idézet, mert ilyen kérdését nem tudnék feltenni magamtól, csak azt gondolom, hogy ez fontos, valami eszúgya nekem. Október második felében széleskörű konzultáció tart a magyar kormány a gazdasági és szakmai szervezetekkel arról, hogy az eddig írt új Európai Uniós pályázatok tartalma inkább segíti, vagy esetleg lassítja a forrásokhoz való hozzáférést. A miniszterelnökség vezetőinek jelzése szerint Lázár János a fő cél a most ősszel tömegesen megjelenő pályázatok kapcsán a forrásokhoz való hozzáfér férésjavítása, hogy elérhető legyen 2016-ban a 2000 milliárd forinti uniós forrás forráskifizetés. A szakmai konzultáció első eredményeiről és az esetleges fejlesztés politikai változtatásokra is elhaggozhatnak már bejelentések. A portfólió november harmadikán sorra kerülő, tehát keddi vállalati növekedés 2015 szívű konferencián, hiszen annak nyitő előadását te fogod tartani. Na, ez, a, ez a konzultáció a piaci szereplőket tegnap este megtörtént. Ez nem egy egyszerű alkalom volt, a Lázár miniszter úr. Kik tekíthetők de, itt de, ilyenkor piaci szereplőknek? A, a gazdasági oldalt több szervezet is képviselte. A, a bezér képviselet, illetve a házigazda szelepét parag László elnök úr a magyar kereskedelmi és ipari Komora elnöke e, látta el. Több, több komorai e, alelnök társával együtt, akik azonban meghatározó szereplői a magyar gazdasági életnek, akár építőipor, akár szolgáltatói szektor, akár kereskedelmemből beszélünk, és még jó néhány szeretnő volt rajtuk. Kívül ott volt a, a Nemzeti Agrárkamara, ami kiemelt jelentőségű partner a kormánynak a, a 2020-ig elérendő foglalkoztatási célokban. Ott volt rajtuk kívül jelentős önkormányzati e, tömörülés, és a, a, a, a területi önkormányzatok országos a szövetség, a megyei júgú Szövetség, a megyei közgyűlések e, e, szövetsége, ez egy több mint 3-4 négy, négy órás találkozó volt, ahol lényegében azt néztük meg, hogy az új pályázati rendszernek a szabályai, tehát nem az, hogy mire, hanem az, hogy hogyan lehet pályázni kérdésre, azok a várakozások, amelyek érdekében a kormány változtatásokat hozott, azok úgy jelentek-e meg a napi gyakorlatban, mint ahogy mi azt szerettük volna, és hogy azt a piac elvárta. Most ebben a konzultációban sok minden kiderült, e, kiderült az is, hogy a a forrásokhoz való hozzájutás valóban egyszerű, de vannak még administratív akadályok, amelyeket kockázatmentesen lehet lebontani. Ezért a miniszter úr két dologra tett ígéretet. Egyrészt létre kell hozni olyan csatornát, ahol a, az érdekképviseletek, tehát itt nagyon fontos, hogy nem konkrét céges értekekről beszélünk, hanem az érdekképviseletek azonnal artikulálni tudják a véleményüket egy-egy pályázati kiírás kapcsán. Hogy azok a kiírások valóban alkalmasok-e arra, hogy azt a célt szolgálják, mint a kormány Mire gondolok konkrétan? Ha azt szeretnénk, ha egy vállalkozás esetében, vagy összességében a vállalkozások esetében kevesebbet költsenek el üre, és kírunk arra egy pályázatot, hogy a részben saját maguk tudják megtervelni a szükséges energiát adott esetben alternatív eszközökkel, hogy csökkentsék a regi költségeiket, energiahatékonysági beruházásokkal, akkor úgy az a pályázati kiírás valóban odaengede ehhez a pályázathoz minden potenciális pályázatot, hogy vannak benne olyan szűkítő feltételek, amiket ki kell venni. Ilyen ügyek kapcsán kap a kamara, kapnak a gazdasági képviseletek egy kvázi előzetes betekintés a pályázatjelenetekbe, ami azt gondolom, hogy egy jó dolog, mert piacfogátában teszi a pályázatokat. A másik kérdés, amit a miniszter úr um, ígéretként megfogalmazott, hogy ezekre a nagyobb bórumon találkozókra évente négy alkalommal, tehát négy évente fog sor kerülni, illetve köztes időszakonként pedig működtetünk egy olyan fórumot, ahol, ahol bármilyen. Um, makrogazdasági folyamatra vagyunk, képesek vagyunk reagálni, akár azáltal, hogy finomítunk pályázati kiírásokat, akár azáltal, hogy a szaktertákkal együttműködő olyan kiírásokat jelenítünk meg, ami konkrétan és nagyon gyorsan tud reagálni piaci folyamatokra. schengeni határokról elsősorban a menedékkérő kapcsán lehetett az elmúlt időben hallani, az elmúlt napokban azonban más jellegű hírek is voltak, és itt az ukrán-magyar határon történtekre gondolok. Van-e személyes kommentárod ahhoz, hogy a talán 21 őrizetbe vett határtörzőből korrupció korrupciógyanúbbal többeket előzetes letartóztatásba helyeztek, hozzátéve, hogy ember nem érti ennek az időzítését, hiszen egy olyan folyamatról van szó, amelyről a szakemberek azt mondják, hogy már régóta így van. Az én informátoraim azt mondták, hogy most érkezett el az a pillanat, különös tekintettel, hogy a dohánykereskedelemben új szabályok lesznek annak a terjesztésében, valamint, hogy a fekete piacnak olyan mérvű térhódítása volt az elmúlt időben, hogy ezt tette indokoltá azt a razziát, ami volt, és amely egyébként egy héttel, két héttel, de akár fél évvel korábban is bekövetkezhetett volna. van -e ezzel kapcsolatban neked? Miniszterhelyettesként mondandót, vagy ugorjuk Különösen a, a szengeni határa vonatkozóan van, az így kapcsolatban, én a sajtóban olvasott információkat tudom én is. Én azt gondolom, hogy ha bármi ilyen típusú ügy felmerül, akkor a rendőrség helyesen cselekszik. Ne. Jó, magyarul hogy nincs további információt. Azért érdeklődöm, hogy van-e e, kommentárod az ügyben, amit meglehetősen élesen ítélt el. Lázár János és szándékosan nem azt mondom, hogy a főnököd, mert ebből a szempontból itt most nem. Csak próbálom elkerülni azokat a mondatokat, amiket egyébként általában más rádióvisalokban szoktak mondani, de ez a megjelenítés is... Törlendő, hogyha ez lenne egy szerkesztett változata, ami pedig ugye Gyurcsány Ferencnek, illetve az altusznak a pénzhez jutását illeti, amelyben Lázár János, én azt gondolom, hogy joggal, de nem az a fontos, hogy én mit gondolok, meglehetősen nagy vehemenciával szólt. Az, hogy jó el a döntés vagy sem, az egy, az egy külön kérdés, de hogy vajon miért zárt ülésen tárgyalta ezt az a konkrét bizottság, amely tárgyalta, amely egyébként utólag úgy tűnt, hogy nem talált rajta kivetni valót, ezzel kapcsolatban. Kaptal... Hát, el, ez, ez nem a. Ez nem a bizottságnak az álláspontja, hanem ez a, a, a DK-nak az értelmezés ebben a kérdés. Az két különböző dolog. Akkor azt kérdezem, hogy mi a te értelmezésed, és hogy lett a két értelmezés között különbség? Hát először is mi történt? Az Európai Bizottság, ugye az Európai Parlament Költséget és Bizottsága meghallgatta az Európai Bizottság iratikusokatóját, aki lényegében megkötötte a szerződést Igen. a kultusszal. És arról hallgatták meg a főigazató hogy az, ahogy az ATUS kiválasztották, ez nem megy szembe azzal a gyakorlattal, amit elvár az Európai Bizottság minden tagállamtól, hogy amikor valakit valamilyen munkával megbíz, akkor vizsgálja annak a cégnek az összefonódását gazdasági és politikai értelemben. Az egyetemen kiderült, hogy az Európai Bizottság itt azt a szabályrendszert, amit ő elvár Magyarországtól, vagy Romániától, vagy, vagy Szlovákiától, mint uniós tagállamoktól, azt a saját nem alkalmazza. Tehát senki az meg nem nézte azt, egy bulcsányferenznek szóló megbízás, felvette bármilyen összeféledetlenségi kérdést. Én azt gondolom, hogy mivel egyértelműen látszik akár ex-miniszterelnök úr, vagy nyilatkozatából, akár a cégbírósági adatokból, hogy milyen összefonódás van a cég egy csulcsányferenz között. És az, hogy ez egy ilyen jelentős megbízást kap, egy 5 milliós keretszerződés, 5 millió eurós keretszerződésről beszélünk az Európai Bizottságtól. Ez egy átéten keresztül nem más. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy a bizottsági meghallgatásnak volt-e bármi olyan eredménye, ami ennek a történetnek a megítélését érdemben operatívan változtatta de, volna meg? Eredménye nem, nem volt, következményei várhatóan lesznek, hiszen ez eredmétei di tehet az európai parlamentben arról, hogy az európai bizottság működése az... az... Oké, okay, de ez az esemény utáni tabletta az altosz megbizatását nagy valószínűséggel már nem fogja érinteni. Hát ezt nem meglátjuk, ezt nem tudjuk. Azt kérdezem tőled, hogy a hogyan viszonyul az ebben a kérdésben? Távirányítva vagyok, ami azt jelenti, hogy nincs itt a hangvérnököm, és kettő percet ad a gép. Az a polémia, ami kialakult azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság nem adhatja oda a pénz közvetlen magánszemének a családi ház energetikai korszerűsítésre, de egy energiahatékonsági alapnak igenis odaadhatja, az ezzel kapcsolatos vita az végül is elülte vagy sem, tehát hogy ez egy kamatmentes kölcsön, vagy valami más konstrukció, ezzel kapcsolatban volt némi vita lakossági hatékonysági pályázat, azonban nem vissza nem térítendő, hanem visszatérítendő formában. A kormány olyan konstrukción dolgozik, ahol a beruházásnak az egyharmadát visszatérítendő formában megkapja a magás az államtól. Aztán kap hozzá másik egyharmad kamattámogatott hitelt, ahol mondjuk a piaci kamat és a, és a megkapott pénz lényegében kamat nélküliségét közötti különbség az egy támogatás és harmadetben neki hozzá kell tenni önerőt. Én nem értem azokat az embereket, akik politikusként szerveznek olyan kérdést, hogy a kormány, hogy miért nem indít ilyen pályázatokat. De én azt kérdeznék, hogy mi alapján válasszuk ki a millió magyar háztartásból, hogy ki kap, és ki nem kap ilyen pénzt. Viszont ha egy olyan konstruciót nyitunk, ahol egy egy, egy finanszírozási közösség, kockázatközösség jön létre állami és között, az állam igenis segít, de a tulajdonosoknak is a saját be kell nyúlnia egy bizonyos mértékig. Ott én azt gondolom, hogy ez egy igazságosabb rendszer, ami ténylegesen mindenki számára megnyitja a hozzáférés lehetőségét. Nincs annyi pénz ma sem az államkasszába, sem az uniós forrásokon belül, hogy négy millió magyar háztartás mindegyikét lehessen energetikaira korszerűsíteni akkor mi alapján, milyen, milyen jogalapján vagy milyen erkölcsi mandátum alapján döntsük, hogy ki az aki kap és ki az aki nem ez a költőkérdés megmarad, mert még 14 másodpercünk van és akkor betartottuk a játékszabályokat ha netán véletlen a közeljövben utaznál akkor jó utazást kívánok köszönöm szépen én is köszönöm szépen Csepp hallották Itt? és most közéleti háttérmagazin főszerkesztő Fiala János Kicsöngésből az következik, bár már egyszer futottam ez ügyben de akkor nagy udvariasan nem kérdeztem többet, hogy külföldön találtam. be a Netán Spanyolországban. Igen, Európai Az Európai Néppárttal kapcsolatban. ahó? Háló, háló, igen, igen, igen. Európai Néppárt kongresszusán. A tegnapi napról mindazt, amit nem az MT mond, hanem ön, tehát mi vagy te, mi az, amit számodra a legfontosabb volt, vagy a legérdekesebb történései voltak a tegnapi napnak? Az ilyen alkalom, hogy te jelen vagy egy ilyen találkozón? Sose voltam ilyen találkozó. Hát akkor meg különösen. Ilyen szempontból mégis új volt, de abban a szempontból pedig mégsem, hogy ezek a pártfogresszusokhoz azért. Mindenhol egy kaptafára épülnek, ami mondjuk a programokat illeti. De most a migráció ugye az itt is nagyon fontosabb témakörmű. És tegnap újra választotta a kongresszus József Dólt Szóba kelt az előző beszélgetésünkön az, hogy néhány külföldi utazásod azért is volt, hogy legyen. Magyarországnak, kicsit konkrétan a Fidesznek az alelnökök között, tehát hogy legyen egy magyar alelnök, hogy sikerült ez a küzdelem. Erről ma fog dönteni a európai népkárt, optimisták vagyunk. Migrációiben születette olyan, vagy volt-e olyan beszélgetés, amit érdemes itt idézni? Ez a téma fidesz a fél éve meghatározza a magyar belpolitikát, és legalább három hónapja az európai belpolitikát is. Ezért azért azt tudjuk mondani, hogy olyan ért már nem létezik, aminek hangzott volna el. Az... Egy dolgot hadd mondjak neked, ami nagyon tanulságos volt. Nekem egy alapvetően baloldali liberális közegen volt, amikor én ezt keztem 2000-ben kereken. Biztos én is változtam, bár nem gondolnám, hogy alapvetően konzervatívá váltam, de nem biztos hogy ugyanaz vagyok, mint 15 évvel ezelőtt három felmérést készítettem tíz hallgató megkérdezésével, ami természetesen semmit nem jelent, hogy őket ez mennyire foglalkoztatja, és legutóbb egy olyan ö, szám jött ki, ami korábban sohasem ez egy ilyen 5,6 volt, ami nem tekinthető túlságosan magasnak, és azt mondták alapvetően az emberek, hogy ezt egyébként a politikusok generálják ezt a vitát, egyszerűen belpolitikai vitát csinálnak belőle, holott ez ugyanolyan szakmai kérdés, mint hogyha az ember párizsit kér, akkor nem sonkát adnak, a hentes tudja a dolgát, valójában a politikusok felelőssége az, hogy val mi történik? Ebben az igazság az annyi, hogy természetesen a döntésadatra az világon minden országban az állami vezetők. És Kárhoztatták és a... a politikát úgy általában, és azt mondták, hogy a belpolitika attól tud hangos lenni, hogy végülis azok a politikusok, akik erre felkészülhettek volna, talán felkészületlennek bizonyultak. Ez is egy olyan általános állítás, Nehéz jutni, természetesen, hát önmagában az a helyzet, ami a közelkezet destabilizálta, abban nagyon komoly politikai felelősséget. Ha ez egy orvosi konzilium, ami ott zajlik ez ügyben, bár nyilvánvalóan nem ez a fő célja, akkor ez az orvosi konzilium tegnap mit állapított meg, és milyen eszközökhez gondol nyúlni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban? Konzervatív pártok vannak, tehát itt nagyon erős... Az a félelem, hogy az a folyamat, ami történik, az Európa egészre számára hosszú távon káros. Nem ez az egyetlen vélemény az Európai Néppárban, de az biztos, hogy az elmúlt néhány hónapban egy dominánsá vált, és azért, mint ahogy a németek mindig meghatározóak az unión belül, ugye az Európai Néppárban is, és az is látszik, hogy CSU-nál egyértelműen, de a cdu is egyre inkább az a vélemény, hogy ez a folyamat kezelhetetlen, veszélyes, árt, és lehetőleg gyorsan meg kell állítani. Megállítani hogyan? Megállítani másképp nem lehet, csak egyre nehezebb és fájdalmasabb ez belátni, mint a külső határok lezárásával. Nyilván az a Merkel látogatás, amire vasárnap kerül, sor Törökországban is ezt mert még azért mindig csak ott tart a az Európai Unió legfelső vezetése, vagy inkább azt mondta, a legnag legnagyobb tagállamének vezetése, hogy a határoidelemhez nem elég a görög határt Jó, de mit kezdjek nem vagyok egy külpolitikai szakértő, de mit kezdjek azzal, a 48 órával későbbi török miniszterelnöki megnyilvánulással, ami arról szólt, hogy azért nehogy már pénzzel akarjam bennüket megvenni minden szempontból az Európai Unió. Törökországban kampány kampányban két hízen belül választások lesznek. Nyilván, ha ez a látszat kialakul, az egy kampányban egyetlen egy pártnak sem. előnyös egy kormánypártnak, meg különösen... Jó, de te politikus vagy, te tudsz úgy kártyázni, ahogy én nem. Ugye lehet tudni azt, hogy szeretnék a törökök a vízunk csökkenteni, szeretnék az Európai Uniós tagságokkal kapcsolatos folyamatot felgyorsítani. Egy ilyen beszélgetésben, ahol nyilvánvalóan valaki kér, és azért a másik azt mondja, hogy oké, okay, mit kapok cserébe. Ezek milyen nagyságrenddel szerepelhetnek beleértve, hogy vajon történhet-e olyan áttörés, ami egyébként a migránsok vándorlása nélkül nem jöhetett volna létre, és ha bekövetkezik ilyen változás, akkor mondhatja ezt egy politikus, hogy drága fiala úr, az a helyzet, hogy megváltoztak a külső szempontok, nehogy már azt kérje rajta a számon, hogy a mitől lett Törökország uniós tag. Én nem aztán túlzás, hogy Törökország ettől az Európai Unió tagja lehet, de az igaz, és ilyen változás történhet, hogy Törökországnak a befolyása ereje az Európai Unión belül az anélkül is nőni fog, hogy belépnének és a vízum liberalizáció elérése az egy teljesen reális célkitűzés. Most ebben a helyzetben a törököknek ami egy irális célkitűzés lett volna a fél évvel ezelőtt. És azt egyébként szakmailag el lehet mondani, hogy ha tíznek veszük rossz a kérdés, de ha tíznek veszük azt a problematikát és azon számok és azon emberek számát, nem mennyiségét, akik elhagyják ezt a körzetet, ezt a régiót, akkor Törökország egymaga képes pufferként felfogni az egészet? Hát ez egy kérdés. Nem valószínű, hogy Törökország az egészet képes felfogni, bár azt sem látjuk, hogy ez a folyamat meddig tart. De az biztos, hogy Törökország olyan közeli állam, ami a menekültek nagyon nagy részét eddig is képes volt befogadni, hiszen nagyjából 2 fél millió ember van most Törökországban. De hát nem véletlen, hogy a német külügyminiszter Szaudarábiában azt mondta, hogy Szaudarábiának is aktívan kell részt venni a menekültek befogadásában. Tehát elindult egy olyan, az egy a politikus, tehát elindult egy olyan diszkózus az Európai Unión belül, ami egyre inkább azt hogy közel a, elsősorban a színhatárokhoz és a térségben kell. Én ezt értem, de itt alapvetően nem arra az, hogy Szoldarábia kereste volna meg az Európai Uniót vagy Törökország, hanem hogy az Unió próbál magának szövetséges találni Ez ügyben, ami azért egészen más, mint mindig, hogy kezdeményezés ki az, aki ez ügyben a másik oldalon van. A kérdés az, hogy ma Németország, ez kiderülte hogy azokat az embereket akik most fizikailag ott tartózkodnak azokkal mi a tervük és Magyarországnak lehet-e jogos félelme a tekintetben hogy akár a nálunk regisztráltak akár mások ide úgy kerülnek vissza hogy Németország kitoloncolja őket Magyarországnak szerintem nem kell hogy legyen ilyen félelme Magyarországon több mint 300 ezeren léptek át jóval több mint 300 ezeren léptek át az idei évben illegális bevándorlók, vagy illegális határát lépők, de ebből csak 186 ezer vagy 190 ezer az, ami a déli határon lépett át, és mi azt többször elmondtuk, a mi élményünk szerint megrendíthetlen jogi álláspont, hogy ha a Dublin három alapján akarnak bárkit visszaküldeni, akkor csak Görögországba lehet. És erről nincs is szó éppen azért, mert mindenki tudja, hogy ez elvi lehetőségként adott, de ilyen szempontból viszont a táblini szerződés hagyatvára senki nem fog Örögországba ennyi embert visszaküldeni. Kitoloncolásról viszont szó van Németországban is, tehát már számok is vannak ezzel kapcsolatosan. Látható, hogy ez a beosztási mechanizmus a kultákkal kapcsolatosan nem működik. Gyakorlatilag komikus helyzeteket idéz elő, tehát amikor a 50 áthelyezendő menekültet az olasz belügyminiszter búcsúztatja. <gül> egészen komolyan, gyakorlatilag odáig is el, hogy ez néhány száz emberrel megtörténjen. Tehát azt mindenki látja, hogy a megoldás, és most már Németországban is mindenki látja, hogy a megoldás az az, hogy aki nem jogosult a menekült státuszra, azt ki kell toloncolni. Hogy aztán ezt Törökországba. <gül> ott léptek be, be az Európai Unióba. Ezzel kapcsolatosan is a Merkel, Erdogán találkozunk külön szó is volt erről. Repülőgéppel? Na, persze, természetesen. Ja, hát mondjuk ennyi ember elszállítással, jó, hát ez legyen annak a gondja, aki ezt fizeti, de hát mondjuk az se lehet egy csekély összeg. Szerintem ez szillérekbe kerül ahhoz képest, amiben ez a probléma amúgy kerülni hogy Európa. És most kicsélyes volt a már Mit lehet tudni arról a spanyol határól, amiről cikkezdik a sajtó? Határba. Kerítésről rosszul mondtam. Tehát, tehát itt most arról van szó, hogy hát, hát, ugye a hazai sajtó az úgy, úgy, hát én a hazai sajtót olvasva, illetve a külföldi sajtót szemlélve, azt látom, hogy nálunk van kerítés és kerítés között különbség. És ezzel a nemzetközi sajtóban is úgy, ahogy jelentkezik, de nem olyan erővel, mint nálunk. Nálunk van jó és rossz kerítés külföldön, de alapvetően jó kerítés, külföldön ennél egy kicsit differenciáltabb a helyzet. Én nem érdemes hogy a kerítés közelében aláírtak az Európai Unió tagállamai ö, olyan egyezményeket, amiket, hogyha az egyezményben részes államok nem tartanak be, akkor a rendszer összeomlik. Magyarország ma képes betartani az európai kötelezettségeit, ez azt jelenti, hogy védi a határt. Minden további vita erről egyébként fölösleges okoskodás. Magyarország képes arra, amire nem képes Görögország, nem képes Szlovénia, mert ott a Schengeni határ, és, és nem képes számtalan más ország az Európai Unión belül. De ez nem lehet állapozni. Tehát az egy technikai kérdés, hogy ki hogyan védi meg a határt. Erre a magyar miniszter elnök is mondta, hogy nyitottak vagyunk más technikai megoldásokra, és várjuk a javaslatokat. Igen, még nem érkezett. Tehát én szerintem olyan értelemben, ha szimbolikusan rossz is egy kerítés, és ezen nem lesz köztünk vita, ugyanakkor mégiscsak a lehető legjobb megoldások közé tartozik, hogyha vannak egyezmények, akkor be kell tartani a római jog óta, de technikailag ez ma így garantálható. Uh, Volt egy konferencia a politikai capital amelyet aztán attól függően, hogy ki kommentelt, mondta azt, hogy Gulyás Gergely revidiálta a nézeitait, és volt, aki azt mondta, hogy nem. Több kardinális kérdésben is volt vita. Van egy meglehetősen hosszú, 30 oldalas tanulmány, az letölthető, vagy megnézhető a Political ez ügyben való tanulmánya az interneten. Én abból azt a... Tehát egyrészt itt van a kivonatam egyébként sem lenne elég ide az egész ismertetésére, de nézzük először is azokat az elemeket, amelyekkel kapcsolatban te azt mondtad, hogy marad, nem marad, de valamilyen módon eh, ahhoz volt eh, talaj, hogy kialakuljon eh, a Szociális Tabárándi Gergelyel és másokkal vita. Eh, volt ilyen a többes ajánlással kapcsolatban, lesz-e változás a többes ajánlással kapcsolatban, illetve mindaz az ellentmondás, ami itt kialakult, az vajon hogyan korrigálható. Szerintem, szerintem nem lesz ebben változás, és én nem is látom ennek a szükségességét. A többes ajánlásokkal kapcsolatosan, ha voltak visszaérések, akkor annak az oka nem a többes ajánlás lehetősége, hanem a kampányfinanszírozási törvény. Amit talán a legnagyobb, tehát amit ellentétesen ítéltetek meg, ugye arról volt szó, hogy az NVI elnöke is elismerte, hogy nagy gondot jelent, hogy nem tudják a határon túli magyarok adatbázis, adatbázisát frissíteni, és ezzel kapcsolatban talán alkotmánybírósági döntésre is van várás, illetőleg az a kérdés, hogy a Címeknek a frissítése mennyiben lehetséges, különös tekintettel, nem avval kapcsolatban, hogy az illető elköltözött-e vagy sem, hanem hogy például életben van-e még vagy sem? Itt két kérdés keveredik össze. Az egyik, amiben ö, semmilyen mértékben nem volt közöttünk, egyetértés, a másik, amiben volt. Tehát az alkotmánybírósági döntés, ami elvileg folyamatban van, vagy az alkotmánybíróság előtt egy panasz eljárással, alkotmányegi panaszsal, egy eljárás folyamatban van, az arra vonatkozik, hogy ma a lakóhelytől függően más a szavazati jog értéke és más a választási eljárás. A szavazati jog értékével így különbözőséget senki nem vitatja, ez azt jelenti nagyon praktikusan, hogyha valakinek a lakóhelye Magyarországon van, akkor ez mind egyéni választókereti jelölte mint pártlistára tud szavazni. Ha valakinek a lakóhelye Magyarország területén kívül van, akkor csak és kizállak pártlistára szavaz, ez kb. 40%-a vagy 31 a értékét tekintve a teljes szavazati jognak. Tehát ez az anyagi jogi kedvezmény ez természetesen azokat illeti meg, akik Magyarországon állandul, rendelkeznek. Viszont egy jogi kedvezmény, szerintem szintén logikusan és helyesen, azokat illeti meg, akik meg nem Magyarországon laknak, mert nekik van arra lehetőségük, hogy ugyancsak pártlistára szavazzanak, de ezt a szavazatot levélben adják le. Ez szerintem jó így, helyes így, indokolt így, a különbségtételnek van alkotmányos alapja, és nem kell ezen változtatni. De miután egy alkotmánybíróság eljárás folyamatban van, és még nem született döntés, ezért természetesen annak a lehetőségét nem tudjuk kizárni, hogyha az alkotmánybíróság megsemmisíti ezt a szerintem alkotmányos különbségtételt, akkor van egy jogalkotási kényszer. Tehát ebben nem értünk egyet, csak abban értünk egyet, hogy meg kell várni az alkotmánybíróság döntését. Mi semmiképpen nem akarunk ezzel változtatni, ha az alkotmánybíróság nem kényszerít bennünket erre. Bán... Az alkotmánybíróság mikor dönt erről, lehet, tudni? Nem, nem nincsen ezzel kapcsolatos információ, de miután egy alkotmányjogi tanaszról van szó, azért ez nem szokott évekig tartani. Tehát én nagyon megennék lepve, hogyha az idei évben nem születne ezzel kapcsolatosan döntés, vagy még a jövő év első terében. A másik kérdés, amiben viszont egyetértés van, és hogyha bármiben mi kritikát fogalmaztunk meg, akkor az erre a területe valant az, az hogy valóban az állami kampányfinanszírozásnál, ami összeségben szerintem helyes, jó és esélyegyelősséget biztonsítja, és előrelépés a korábbi helyzethez képest, de van egy olyan hiba, amikor kell összebölni. Ez pedig az, hogy a pártoknak járó támogatás, ugyanúgy, ugye a jelölteknek járó támogatás már most is így szabályozott, csak akkor járjon, hogyha valaki egy meghatározott százalékot eléri, hogyha ezt nem éri el, akkor kelljen visszafizetni a támogatást is megfelelő garanciák mellett. Ennek a visszafizetési kötelezettségnek, hogy az előző választás után számos párt nem tett eleget, ennek valami jogi relevanciája lesz, mert már akkor gyanítható volt, hogy ezek a pártok ezekre a pénzekre jöttek létre, és azóta úgy tűnik, hogy ez a feltételezés nem volt alaptalan. A 3,5%-a. És milliárdos nagyságrendről volt szó, pénzről. Az idei évben, az államszáműszék idei évben zárult le, és itt akik nem tudunk elszámolni, ez természetesen bűncselekmény. Tehát ma is büntetőjogi kategória, és ezek a komoly nyomozati szakban vannak, ezek a büntetőeljárások. Tehát ugye 2015-nek vagyunk, a végén 2014 tavaszán volt eltelt másfél év, azért túlságosan messze, de lehet, hogy én vagyok türelmetlen, nem jutottak. Én ezt a türelmetlenséget teljes mértékben elfogadom, de azért a Magyarországi Mindetőjárások kapcsán túlzott gyorsasággal önbeszéltünk, és itt az állami számvevőszégi vizsgálat az egy év, tehát 2015 április 6 -áig. De ez kell egyébként állami számvevőszégi vizsgálat? Tehát más ezt a ez matikus, igen. Jó, rendben van. Az automatikus az számolatok vizsgálat. Hát most nem akarok, uh, a, csak ha is a legrosszabb példákkal beszélni, tehát a kulcsárügy, ami azért tehát jelentős érdeklődésre a számot, és uh, igen, fontos ügy. Első fokú nincs 12 év után, egyszer már volt, de most másodszor is kell meglegyen. Ennél azért itt szerintem a PH s egyszerűbb, bár ez is egy pénzügyi Visszaérés, amit mindig bonyolultabb nyomozni, de ez már nem a mi területünkre tartozik, mert nyilván itt a bíróság, ügyészség, rendőrség kell, Viszont az a mi területünkre tartozik, hogy a törvényt úgy kell módosítani, hogy ez a visszaérési lehetőség ezekben az esetekben is megszűnjön. Kaphatnék az ügyben felvilágosítást tőled, hogy mire utal Pál Filona akkor, amikor a Nemzeti Választási Iroda vezetője szerint még mindig ennél a konferenciánál tartva számos ponton indokolt lenne a választási eljárás törvény módosítása, de félő, hogy ez csak 2017 végén történik meg. Pál Filona keretében azt mondta, a Nemzeti Választási Iroda elkészítette javaslatot a választás lebonyolítására szabályozó törvény módosítására, azonban az igazságügyi miniszter jelezte, hogy ezzel egyelőre nem kíván foglalkozni. Ez mi? Én nem hallottam pár a uh, elnökasszonynak az előadását az tény, hogy mi is jeleztük és az igazsági minisztérium is véletlenül jelezte, hogy amíg nincs alkotványbírósági döntés az említett kérdésben uh, addig semmilyen... Jó, de az normális dolog, hogy a Nemzeti Választási Iroda egyébként törvényalkotásba ilyen módon beszáll? Hát, ha az alkotásba szállna be az nem lenne normális Hát javaslatait a választás lebonyolítás szabályozó törvénymódosítására így értettem, a pontatlanul fogalmaztam elnézést. Teljesen normális, hát miután a választási iroda az, aki lebonyolítja a választásokat, és egy autonóm uh, hámlvezetési terv, ezért uh, szerintem az vitán felül áll, hogy ilyen esetben helyes, hogyha a saját tapasztalatait a jogalkotóval megosztja. Tehát én ebben. Jó, de kezdeszhet az igazságügyminisztérium, illetve te azt mondod, nem azt mondod, hogy nem, hanem azt mondod, hogy meg kell várni ebben az alkotmánybíróság döntését, amit egyébként nem tudom, hogy a Nemzeti Választási Iroda miért nem akar bevárni, de te nem vagy pár filona. Én, ha a 17 vége valóban elhangzott, az nem értek egyet. Tehát én szerintem itt erről nincs szó mindannyian, ez tudjuk, hogy alkotmányokban azokat meg kell nézni az alkotmánybíróság gyakorlatában általában. Fél egy éven belül elbírálnak, vannak esetek, amik nem ilyenek, de a... De... Magyar hírlap van előttem, arra hivatkoztam, az abban szerepel ez. Jó, lehetséges, én nem hallottam, de, de a választó kapcsolatos panaszokat eddig az alkotmánybíróság volt, hogy hetek alatt volt, hogy napok alatt volt, hogy néhány hónap alatt elbírálta, és onnantól kezdve az öntés megszületik, természetesen szerintem minden olyan változtatást el kell fogadni, ami szükséges viszont, és itt azért a hangsúlyátólódás szerintem ebben van, nem a választási irodához, hanem az ellenzékhez, meg néhány sajtótulósításhoz képest, hogy alapvetően senki nem akar, legalábbis mi nem akarunk a választógi rendszerűen változtatni, a választógi törvényhez például én szerintem egy betűre erejéig sem kell és szabad hozzányúlni. A választási eljárási törvénynél, kampányfinanszírozás törvénynél kisebb, kisebb hangszorosan kisebb módosítások azok, Egy választókogás szempontjából semmit nem fog változtatni azon a rendszerrel, amit megismert. Vajon kellett a fővárosi törvényészek jogérdős ítélete ahhoz? Nyilvánvalóan kellett hogy a Fidesz bocsánatot kérjen a Helsinki Bizottságtól, amiért a Fidesz Magyar Polgári Szövetség szóvivője, Dr. Hoppá Péter 2013. augusztus 17-én, tehát több mint két éve tartó sajtótájékoztatóján valótlanul állította, hogy a Helsinki Bizottság azért kap támogatást a soros György személyhez kötető szervezetektől, hogy cserébe Magyarországot a Fidesz, illetve a magyar kormányt lejárassa. Nincs a ítélet, nincs bocsánatkérdés. Én ezt értem, de az itt a kérdés, hogy vajon néhány állítás túlzott jellege egyedül bírósági módon változtatható meg, ha abból alapvetően utólag úgy tűnik ki, hogy a politikai szándék szól. Hiszen ilyen mondatok naponta elhangoznak, vagy legalábbis, a naponta nem, de két naponta igen, és nem hiszem, hogy szerencsés, hogyha egy ország ilyen jellegű atmoszféráját a fővárosi törvészék jogerősítéleteinek kell ambipúrként szaktalanítania. Nyilván az eszközt ebben az esetben a helyi választotta, a per pedig megnyerte. Hogyha a kérdés arra van vonat... A kérdés az, hogy mi, te, a, a, tehát én azért mindig azt szoktam gondolni, hogyha kettőn között valami ellentét alakul ki, nehogy már azt egy bíróságon kelljen tisztázni. Tehát, hogy vajon megfelelő eszköze a hazai közéletnek a, az, a, a, a tisztaságához, vagy a nyilatkozatoknak, a, vagy a vitának a, a, a rendezéséhez, hogy valaki bírósághoz fordul. Ez egy jogos vita a kérdése, de ez a jó mindenkinek adott. Én azt tudom, mondani, hogy nem nagyon van olyan nap, amikor én ne hallanék olyan nyilatkozatot, ami egyébként sajtóhelyre igazításra, vagy tudósítást, ami egyébként sajtóhelyre vagy személyiségi jogi perve okot adna. Ehhez képest azért viszonylag ritkán élnek ezzel a politikával érintett felek beleértve ide a lehetőségű is. Készenként kezeli a sajtó, hogy te uh, alelnöki jelölést fogsz kapni a Fidesz kongresszusán, erről te is tudsz. <gül> a sajtóban van én is. Mikor derül ki? Hát tovább én lesz a Fidesz kongresszus. Uh, de ahogy nem akartál miniszterhelyettes vagy államtitkár lenni Trócsányi László mellett, az alelnökség ellenedre való-e vagy sem? Miniszterhelyettes különösen nem, mert az egy akkor államtitkar. Most a időszakot idéző megnerezés, hát hogy sajnos mit használjuk, de hogy ellenemre van-e, vagy sem. Igen. Ja, abban különbözik nagyban a... Magyarul, ha jelölnek, elvállalod de. Ha, ha jelölnek, és erre erős akkor akaratok, elfogom fogom nagyon szépen köszönöm, köszönöm a rendelkezésre állást, én a jövő héten nem vagyok, úgyhogy ha minden rendben van, minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor, akkor két hét múlva jelentkezem. Örvendek, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Így van, köszönöm szépen, Gulyás Gergelyt hallották. Szia! másodperceken belül szolgáltatások, hírek után felhívom Winter Montel Zsoltot, akit kérdezhetnek Újpestről, illetve a, főv, a főváros bármely problémájáról, történetéről, ami önöket foglalkoztatja. 06793995 és 06793996 más ügyben sajnos nem telefonálhatnak, mert erre se időse sem Szerkesztő Fiala János